Köszöntöm önöket Bányai Géza vagyok. Mai vendégem Tóth Gabriella Garima, kucsipudi táncosnő. Igazából önök már találkoztak vele, lehet, hogy nem épp az édes de azt hiszem az műsorában is, vagy valamelyik előző műsorunkban, de akkor, mivel egy bemutatóra készült, nagyon erősen kötődött a beszélgetésünk ahhoz az eseményhez, és én nagyon szerettem volna már vele beszélgetni, úgy szabadabban is, hisz e, egyike azoknak a, az embereknek Magyarországon, akikre tulajdonképpen e, az indiaiak tekinthetnének úgyis, mint egyfajta ilyen mm, konzul vagy nagykövete a, a, a, az zindai kultúrának, mint hogy vannak ilyen ilyen, ilyen speciális konzulok, tudod, ki vannak jelölve, vagy nem tudom én, milyen országnak a ilyen kulturális követei, hisz te Indiába tanultál nagyon sokat, egy egész kultúrába mondjuk úgy, hogy belehelyezkedtél, de ugyanakkor te kész emberként találkoztál vele, vagy kész emberként mentél már kitanulni, tehát nem gyerekkorodkól szívtad magadba, hanem, hanem talán és akkor innentől már nem is folytatom, mert nem elmesélni Igen. akarlak, hogy milyen vagy, hanem, hanem egy kicsit fölfedezni, úgyhogy majd ilyen útra indulunk. Egy kicsit fölfedezzük azt, hogy valaki, akinek nagyon fontos india, az indiai kultúra, mondhatni, hogy ez a foglalkozása, az hogyan érzi ezeket a dolgokat. Úgyhogy kezdjük valahol az elején. Egyáltalán, hogy kerültél te az indiai kultúra. Körébe. Közelébe. Közelébe. Igen. Hát ezt, ezt a kérdést sokan fölteszik, de. A igen. Ugye? Nem, nem olyan könnyű erre válaszolni. Igen. De hát öt éves korom óta táncolok, klasszikus mm -hmm. ballettel foglalkoztam 20 éven át. Aztán különböző színházakban dolgoztam, mint hivatásos táncos, kortárs, meg klasszikus ballettáncos. Aztán kerültem az egyetemre, előbb latin ógrökszakra. Uh -huh. majd az indológiára. Már az is egy az kérdés, NT. hogy az, hogy kapcsolódik a az Igen, <gül> igen. <gül> a klasszikus. Nagyon szeretem a klasszikus nyelveket, a klasszikus uh -huh. kultúrákat, és, és ennek kapcsán, tehát indoeurópai nyelvcsaládba tartozik, ugye mind a három nyelv, uh -huh. és így egyáltalán magával ragadott mind a három. Tehát, ógörög, latin. Ógörög, latin, és az indológia. És az indológián keresztül. Akkor igen. tanultam a szanszkritot is. Tanultam szanszkritot is, uh -huh. igen, meg hindít is hindít az is. egyetemen. Uh -huh. És uh, Ez az eltén egyszer... Az eltén tanultam, uh -huh. igen. Tehát, egyébként, de... Debreceni vagy, nem? Debreceni vagyok, igen, aztán Miskolcon kezdtem, klasszikus, oh, klasszika filológia szakon. nem tanultál hanem onnan már elkerültem. Nem, onnan elkerültem, elkerültem egészen fiatalon, uh -huh. de már a, a táncos táncos uh -huh. múlt után, és aztán kerültem az indológia szakra, de az, hogy India, ez már nekem gyerekkorom óta van valahogy, mindig ott volt a képe, meg nagyon sokat olvastam, foglalkoztam vele indiai zenem már egészen fiatal koromban, és így nagyon, nagyon vonzott ez a kultúrkör, meg nagyon közelinek éreztem így lélekben. És akkor 28 éves voltam, amikor először kikerültem egyébként, már egyetemi tanulmányok közben Indiába, és akkor konkrétan táncolni mentem ösztöndíjakkal, Eleve akartál indiai táncot táncolni, vagy pedig mondhatni életlen egy pályázat, hogy valami vitt oda. Ám nyilván a táncos múlt az itt iszonyú sokat számít. Hát nagyon igen. sokat, igen. Én gondolom, hogy ez, ez sokat segített. Uh -huh. Ezen az úton nagyon sokféle tánc formát kipróbáltam már azelőtt, és mindig is kerestem azt, hogy, uh -huh. hogy mi a, az igazi és akkor egyszer valahogy láttam egy előadást, itt Magyarországon egy odiszi táncos nőnek az elő, a tánc előadását, aki nem indiai volt, az Ilana Citaristi, odiszi, uh -huh. odiszi táncművész nő, aki már akkor is nagyon fiatalon, de nagyon szépen táncolt, és akkor valahogy úgy éreztem, hogy ezt, ezt nekem feltétlenül ki kell próbálnom, és ezzel biztos, hogy ezzel a tánccal még találkozni fogok. Uh -huh. Egyébként csak egy kicsit eludom a tánc irányába, csak azon gondolkoztam, hogy ha valaki balettos, akkor azért már 28 30 35 éskor az már a nyugdíjkor a balettosoknál. Hát lehet, hogy a balettosoknál, igen. De az indiai táncosoknál az indiai ismerünk táncnál... egészen idős. Itt van például a Bíjú Maharágy, aki ezt hát megint igen. fog jönni. igen, igen, Valamikor igen. a következő hónapokban nem tudom, a 80-as. Igen, és nagyon sok I... ilyen táncművész van Indiában, Ugyan? akik szintén... <hül> szintet, ezt így lehetne sorolni, akik egész idős kor, tehát tényleg a korukat meghazutolva táncolnak gyönyörűen, és 2030 30 éves fiatalokat letáncolnak. Egyébként fizikailag is letáncolják őket? Tehát, ahogy mondjuk például ezt az utolsó koncertjét láttuk a Birgye Maharajnak, szerintem igen. Igen. Igen. Én több, több nagyon, nagyon sok ilyen, ilyen nagyon népszerű és nagyon, nagyon szépen táncoló idős embereket láttam már. Mm -hmm. Indiában, és valahogy, valahogy tényleg a tánc az fiatalít. Uh -huh. Egyébként pedig ugye, mint az, azt tudjuk, az indiai táncnak a, a lényegi része, a lelke tulajdonképpen az az apinaja, művészet, a drámajáték, uh -huh. ami a kéz mozdulatok értelmezés, az arcjáték. Tehát... Ott a belső megélést valószínűleg fontosabb, mint a, a igen, technika, ugye? Igen, igen, igen. Tehát ez az egész így nagyon lélekből jön. Persze ez azt is jelenti, hogy amikor tanultál, akkor kérdés, persze, ez segített a valettos múlt, vagy éppen olyan, mint a... Technikailag segített, technikailag én segített. úgy érzem, hogy mindenképpen segített. De néha mondják azt, hogy jobb elfelejteni a valamit, amit tanultál, ha egy újat akarsz tanulni, mert, Igen. mert annyira Mondjuk más a szisztémája. Én, én egyáltalán nem éreztem a hátrányát, hm. De az összes más tánc technikának sem. Uh -huh. Tehát nagyon könnyen egyből nagyon, nagyon éreztem ezt, ezt, hogy én itt jól vagyok, én itt ebben rendben vagyok. És mindenem úgy mozgott, mintha emlékezne valamire. Úgy uh -huh. nagyon jó volt benne lenni egyszerűen. Na no, most visszahogyjuk el, emlékezve, valamire. Én is úgy voltam vele, én emlékszem, hogy most lehet ilyen ö, megnyilatkozásokat tenni, vagy, hogy nem, nem, te lehettem 7-8 éves, vagy nem tudom, már, már olvasni azt hiszem tudtam, és a Révai nagy lexikonban találtam egy ábrát, jogit, aki a lótuszülésbe ült, és azonnal megcsináltam, és az egész nagyon érdekelt, és körülbelül nagyjából ab, abban az időben, mondjuk tízes koromban olvastam, a, a volt jog és egészség, meg meg a hasonló könyvek, amit a Víg Béla írt, aki egy, hát ma már egy nagyon idős öreg orvos, és akkor neki voltak jó a könyvei, és sosem jogásztam ezzel együtt, de valamiért borzasztóan vonzott, persze megtudtam csinálni a jogaülést, meg ilyesmi, és annyibe kimerült. De valahogy, nekem ez sokszor úgy tűnik utólag és pláne ismerve a, a reinkarnációnak a gondolatát, hogy ez egy emlék. Meg hát mondjuk Platónra is lehetne ivatkozni. Igen, igen, olyan, olyan, olyan nekem is. Neked is, pillanattól is pillanattól igen? Kezdve, igen. Hogy nem tudom, mert jó, nincs erre garancia persze, hogy, hogyha most ilyen előző életekre emlékezés, vagy ilyen hasonló hmm. dolgok, ha ilyenekre gondolunk, de azért de azért tényleg nem mondhatnám azt, hogy, hogy olyan nagyon-nagyon kellett valaha is erőlködnöm azzal, hogy bármit meg tudjak csinálni ebben, ebben a művészetben technikailag. Mm -hmm. Ez lehet, hogy kicsit most nagyképpen is hangzik, most távol álljon tőlem, most nem, nem ez akartam ezzel lenni, csak tényleg olyan, olyan boldogság ebben létezni nekem, mm -hmm. meg nagyon jó. Egyszerűen. Na azért most még beszéljünk arról az időszakra, ami odáig vezetett, hogy ennek, ennek csak van azért jelentőségem, azért 28 év azért jó, jócskán az életednek ad eddig. Edd, igen, igen, edd, igen. A, a, a nagyobbik része azért nem a... Igen. De akkor 28 évesen igen. én még akkor úgy éreztem magam, mint aki most érettségizett. Tehát, igen, így, igen tehát így nekem ez egyáltalán nem. Nem jelentett akadályt, hogy 28 évesen indulok neki felfedezni mm -hmm. Indiát. A klasszikus műveltség, tehát ez a klasszikai filológia, amit tanultál, annak látta de közvetlen hasznát, ha lehet ezt Igen, igen, nagyon sok, nagyon sok olyan, olyan, olyan, még ha nem is közös vonás így a két kultúrában, de te egyáltalán a klasszikus dráma művészetek meg a színpadi uh -huh. játék, hogy igen, nagyon meg egyáltalán. Igen, én azt hiszem, a nyelvi, nyelvi tanulmányok is, irodalmi tanulmányok, ez mind. Mind így elvezetett engem arra az útra, ami, ami most itt tényleg így nagyon-nagyon uh -huh. komolyan érdekel, meg, amiben már így nagyon hosszú uh -huh. évek óta, így beleástam magam. Uh -huh. Ez a a kucsipudi tánc, dráma, művészet Nem. meg egyáltalán a délindiai színpadi tánc művészetek. A, hát mondjuk van egyik kialakult elképzelés arra, hogy a régi görögök azok milyen színházat csináltak. Igen. De vajon az indiai színházakat ismerve persze sok ezer év, azért sok ezer év, akárhogy nézzük, de el tudsz képzelni, hogy vannak olyan elemek, amiket talán mondjuk őriz még az indiai hagyományos és a görögre hasonlíthatod? Hát én... érdekes például ez a MIMUS játék, Igen. a MIMUS játéknak a rendszere. Ami mi benne? Hogy Ők is azért alkalmaztak, vannak bizonyos ilyen gesztus jelrendszerek mm. a, a görög színházban is. Ami tulajdonképpen ami nyelvként funkcionál? A kettőt így nagyon nem hasonlítanám össze, mm. de azért ott is előfordul ilyen van, vannak ilyen jellegű uh -huh. értelmezések, meg ha gondolunk így a, a görögöknél, így a kardalokra, uh -huh. az még egy érdekes, hogy ott is a karvezető, meg el, szóval ott, ott is eljátszották, mint egyfajta drámajáték, így, így a költé azt lehet képzelni, most csak kíváncsi vagyok, mely én sosem gondolkoztam ezen, csak most így hirtelen, hogy vajon ezek a görög drámák. Meg a, most az jutott még eszembe, a későbbi hellenisztikus kori dráma, komédiákban ott vannak ilyen mémus játék, ilyen uh -huh. jellegű lehet, darabok, és, és az, is, az is, is könnyen lehet, igen. Mert ugye, ami nekünk igen, legyen, biztos. Amit én biztos, hogy eddig, ilyen. ilyen meg örök drámákat Igen. ma megcsinálva, úgyhogy a a ilyen, is elénekelték. Ott nem senki, Igen. Mert nem tudjuk, milyen darát kéne Igen. énekelni. De az Indai Színházban meg egy nagyon természetes módon énekelnek szinte Igen, folyamatosan. Igen, ott, is, ott, ott Igen. van persze, teljesen. Teljesen ez... ez uh -huh. a, meg a filmekben is, mondjuk, ez Igen, egy dolog. Ének is, meg a, a próza, tehát a dialógusok uh -huh. is, hogy ugyanúgy van, uh -huh. beszéd is. Szóval mondhatni azt, hogy amikor 28 éves voltál, te kvázi akkor érezted életnek magadat, és akkor elmentél Indiába. Igen. Hát, ezt, ezt nem hát, tudom, mikor éreztem éretnek jó, oké, akkor, <gül> akkor Lehet, hogy egy nagy érettségit csináltál, amit már egyetemi szomáknak hívnak, és már tulajdonképpen minden. De akkor már nagyon időszerűnek éreztem, hogy menjek. Igen. Inkább, Érte, igen. Inkább így Na és, és hát mi az, amit ott találtál? Hát és ott mindent találtam, tehát ott, ott tényleg tényleg ott, ott beestem a közepébe, és akkor ott, ott lehetett nagy felfedezéseket tenni, a, mind a dráma, művészet, mm. mind, a, mind a klasszikus ének, a zene területének. Mert ki hát Az, Mél hogy tanultam, igen igen, igen. A, a, igen, a Kucsi Budi tázdrámában ott, ott ö, énekelni is szoktak. Igen. Igen, ez a mesteremnek egy, egy sajátossága, a Svapna Szundari Rávó, hogy ő visszahozta ezt a hagyományt, fölelebenítette a, a régi énekes hagyományt, a táncosok énekes hagyományát, és akkor így, így elő előfordul, hogy rövidebb részleteket drámákból énekelünk. Hát tanulni... Tanultam zenei alapokat, azt uh -huh. lehet mondani, hogy karnatikus zenét azért uh -huh. tanultam. De te játszottál, is, vagy játszol is, ami hangszeren? Sajnos még nem csak nem. nagyon szeretnék. <gül> Hegedülni nagyon szeretnék. Igen. Igen. Hát végül is, ha te mondjuk. Hát még érett vagy rá, úgy akartam mondani, hogy még itt az ideje, hogy megtanul. Igen, igen. Persze, hát igen, igen, az ember nagyon szeretne valamit, Aha. akkor nem, nem késő soha. Igen, hát azért ez, ez erre még fizikailag is azt lehet mondani, hogy az ember öregkorában is képes lehet. Na, mi, mi, az, amit, mi az, ami egyáltalán, amikor először kimentél, Hát egy más dolog, hogy az ember nagyon vonzódik az Indiai dolghoz. Akkor valaki leszáll a repülőről, akkor... Hát, hát egy, amikor én először leszálltam a repülőről, akkor találkoztam egy elefánttal. Igen? igen. Hát tulajdonképpen te hol szálltál először? Delhi-ben. Delhi-ben Delhi mentem uh -huh. először, igen. És akkor egy ICCR-os, ugye ez az Indian Council for Culture Relations, ők adják a... Egyébként, akit az érdekel, az, az a nagy az érdemes. Az a nagykövetségen ez, ez egy fontos információ, tehát igen. akit érdekel egy, egy tanulmány, cserepprogram vagy valami, igen. akkor az nyugodtan menjen oda, mert, mert nagyon jó lehetőségek vannak, hogyha akik, tudom, akár a jurvédát tanulni, vagy, vagy mi vagy, vagy bármit, igen, utána lehet érdeklődni, akkor, igen. Sok akkor... pénzt nem adnak, ezt mondom mindenkinek. <laughs> De azért... De hát azért, igen, végül, végül is azt gondolom, igen. Főleg uh -huh. figyata alapkorban ez, ez azért, ez mégiscsak egy lehetőség, uh -huh. hogyha valakinek odaítélik. Még meg ez olyan, mint egy, tudod, szélén, valakinek be kell löknie, <gül> és ez pont elég Végen, ahhoz, hogy hogy Igen, hogy igen. és nagyon sokat lehet tanulni. Igen. Tehát egyáltalán a, uh -huh. az életmódot is ott, meg, uh -huh. meg nagyon sok mindent magába szív az ember a kultúrával. igen amit itthon soha, de soha nem mm. lehet megtanulni. Akkor tanulja meg az ember igazán, hogyha ott, ott él mm -hmm. éveken át, hogy, hogy tényleg mit jelent India, mit jelent India kultúrája, hogy, hogy így lényegében ez a lüktető indiai élet, ez micsoda. Ez, ezt ott lehet megtanulni sehol máshol. Aha. Szóval ezt a jumbo a jumbo igen, és igen. egy jumbo vagy egy elefántal. Igen, igen, igen. Hát egy ICC-járos teherautó, vagy igen, azzal, azzal vittek a szállásra hajnalba, és akkor pont az utunkat állta egy elefánt. Egy gyönyörűen kifestett elefánt. Igen. Ez nagyon, nagyon jó élmény volt. Ez volt az első ilyen élménye. És aztán kimentünk másnap reggel a bazárba, és ott ott uh, minden olyan volt, mint az álmaimban. Igen? Komolyan, nagyon sokat álmodtam indiai utcákkal. Igen? Nem tudtam, hogy india, csak uh -huh. utcákkal, uh -huh. helyekkel, uh -huh. még régen azelőtt. Uh -huh. És akkor valahogy, akkor így tudatosult, hogy minden olyan, mint régen. Igen. <gül> <gül> És uh, meg is tudtál szólalni? Mert addigra már valamennyire föl voltál talán a hindíval vértezve, nem? Ja, megtudtam, persze, hindiül, igen, Igen. Nem beszélek én túl jól, hindiül. De értetted de és értek, értek. Most már Aha. azt fedezem fel, hogy egyre jobban értek, uh -huh. és ezt már nagyon szeretem. Aha. Meg ö, egyébként ez ilyen rendetlenség is, mert meg lehetne tanulni sokkal jobban, ha az ember odafigyelne, uh -huh. azért így prüntjögök, tehát uh -huh. így meg tudok szólalni. Hát mennyire nehéz egyébként? Szerintem mindig. nem nehéz, csak foglalkozni kell vele, mint minden más uh -huh. nyelvvel. Mire hasonlít? Mire hasonlít? Ha. Hát uh, szanszkrit. De údú, mondjuk az és, és angol közül, szavak a, a, a, vannak. Tehát egyfajta kicsit keveréknyelv. Keverék. Kicsit, kicsit olyan a, a hindi néha, mint ahogy, ahogy sokszor a, a romák beszélnek. Ö, a lovári vagy mi a és igen, akkor igen, értem, ez, úgy mondanak, mondanak bele magyar szavakat, igen, tudod, igen, igen. hogy, igen. hogy, hogy igen. ők teljesen belekeverik, egy csak igen. néha az egy-egy szót fölismered, hogy beszélnek. Igen, és ez, ez, el, az így idejek van. is ilyenek, hogy beszélnek, és akkor elkezd benne. egy mondatot uh, hindiül, és utána befejezi angolul. Igen, nagyon-nagyon érdekes. Igen. De azért ezekre a kifejezésekre gondolom, van igazi hindi kifejezés is legtöbbször, nem? Van, van, Csak de előszeretettel a... használják az angolt. Ők nem érzik azt, mint a... Tekintve, hogy az angolt egész Indiában beszélik. aha. És azért az egy fontos közvetítő nyelv mindenkinek. Mm -hmm. Az igazság, hogy ugye messze te nem maradtál deriben, hanem egy... nem. Nem, mert Dél-Indiába kerültem a és ott második pedig alkalommal. más ott pedig, a Tamil barátom, barátom legalább például mondjuk Tamil ott például nem beszélnek hindiül. Angolul beszélnek Angolul, viszont. Angolul, de hindi, igen. Hindi ne, Hindi ne. Az igen, igen, azt nem szeretnék. Nem szeretik. Nem szeretnék. ez egy hindi. ilyen nemzeti jön öntudat része, hogy nem beszélnek hindiül. Igen, Igen, ja. igen. És a, a más államokban, Dél-Indiában? Ott is. Ez, ez egész Délindára jellemző? Igen szerintem én, én egyszer voltam elmentem kirándulni kerala egy három hétre és ott viszont egyáltalán nem beszélnek csak malajálamul és az az nekem, az nekem nagyon én nekem nehéz volt ott uh -huh. hogy sehol másul Indiával legalábbis ahol én De voltam még angolul nem, se tap, nem, nem beszéltek Aha. egyáltalán angolul uh -huh. és az, az nagyon furcsa volt hogy hogy ott, ott tényleg nagyon nehéz volt bármit uh -huh. is bármit is megmagyarázni az embereknek. És nem lehet, hogy ez a fajta látszólagos elhatárodás ez, ez összefügg azzal, hogy az ősi kultúrát a délindélyek az ősi formájában megtartják, vagy megtartották? Hát mert azt, azt nem mert tudom, aki valamit tud Indiáról, az azért, azért úgy az látszik, hogy az éjszakon, a... a, mondjuk olyan a kvázi modern Indiá, persze ez nem igaz, mert mondjuk Chennai-ban, máshol a legmodernabb dolgok. Is, de is De a kulturális hagyományokban a délindaiak azok ilyen nagyon ortodoxnak számíthatnak. Tehát igen, valahogy igen. minden olyan... Olyan igen, nagyon, hát tartják nagyon jobban a tradíciót. És ez így van. Így van. Így van. Tehát... És olyan, ami sok-sok száz, vagy ezer évvel ezelőtt ezel is ugyanúgy csinálták. Igen, igen. Éjszakon ott, ott, ott sokkal igen. rugalmasabban kezelik sokkal, a dolgokat. Igen, tényleg sokkal lazábbak már éjszakon. Igen. Jó, jó ez azért, hogy még ott őrzik valamennyire kifejezetten a, a régi klasszikus hagyományokat, uh -huh ez ugyanúgy Ándra is elmondható, ahonnan a kucsipudi származik. Mm -hmm. Na, akkor mindjárt majd beszélünk a kucsipudiról, de egy kis karnatik zenét hallgassunk először. Jó, tehát klasszikus zene. Mi valahol Aaj loo jee Önök az Édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civil rádióban. Gabriella, Gabriella. Garimával beszélgetünk. és már elkezdünk a Garimához közeledni, hogy eddig a Gabriellára beszélgettünk inkább, hogy úgy jutott a Gabriella odáig, hogy esetleg majd Garimának is nevezzik, bár elejt erőször előrösszől nem említettem semmit, de amit most hallgattunk, az egy fontos dolog volt, Maharaja Puram Santana énekelt, egy idős, nagyszerű énekművész, aki az úgynevezett karnatik, tehát ezt az ősi indiai zenevét Szenes ami Dél-Indiában honos, ezt uh, műveli, és Tyágarázsnak egy kritiét énekelte, és erről a Tyágarázsról illik valamennyi tudni, méghozzá körülbelül olyasmi lehet, mint nekünk, mondjuk Erkel Ferenc, vagy Liszt Ferenc, vagy esetleg Bartók Béla, tehát egy ilyen nemzeti nagyság a múltból. Akinek a műveit a mai napig ö, egy az egyben éneklik, igen. Igen, hát nagyon fontos zeneszerző. Igen. Ő le is kottázta ezeket gyakorlatilag? Igen, tehát költő, uh -huh. zeneszerző és zenész gyakorlatilag És szóval, amikor énekes. a 17. Hát, századokat. Századokat, nagy századokat tudunk tévedni, de uh -huh. minden esetre mindenképpen bakta időszakból, tehát uh -huh. 14. század körülről. Tehát egy, egy, egy késő-középkori mondjuk. Igen, úgy, igen, igen. Igen. Uh -huh. És? És hát ő, ő egy fontos klasszikus uh -huh. telugó szerző, aki, aki, elszár, aki a Sri vidékén élt André Predés államban, ahonnan uh -huh. a pudi tánc dráma művészet is származik. Ahol te tanultál tulajdonképpen. Ahol én, én is tanultam. Igen. Ott is tanultam, máshol is tanultam, uh -huh. minden esetre maga a pudi művészet Igen. onnan származik. Uh -huh. És ez egy fontos kulturális központ volt, egy Telugú kulturális központ, Vajsnava hívőknek a kultuszához, tehát Visnóisten kultuszát tisztelő papoknak a, a centruma volt ez igazából. Mm -hmm. És itt nagyon sok művész család élt, zenészek is, költők mm -hmm. is, táncosok is, színészek. És ő is egy Ez az Andra elszámazó... Prades, ez mihoz van közelebb, ha el akarjuk helyezni a térképet? kelet india Ez van, ez... kelet india Bihar-Bengál hát a... alatt. alatta. Tehát elkérdezik a alatt. térképet. Orissa az északi részen, ugye... Igen. És az északi-keleti részen van Bengál. Igen. És akkor úgy mondja, te alatta, tehát Magyar Pradesh, magyar azt fölte szerint, van... Hogy Közepe, Közép ugye? Igen. És a pradés az igen állam. államot jelent. Igen. Tehát az a Van középső uta, terület. Van a Az az északi Az a fenti igen. Éze, mert út az azt jelenti, hogy föl. Igen, igen. Van a madja, az a középső. Igen. Egyébként nagyon érdekes, ugye, mert middle igen, az angolul. Igen, az, olyan, az Mi, Vagy mit mitte, németül. Igen. Igen. Igen. Tehát itt, itt mutattad, amit te mondtad, hogy a, ugyanaz a nyelvcsalád. Igen, igen. Azok Sok itt szóval mutatkozik, igen. igen. És szabakban. az Andra, az meg az alsót jelenti akkor, vagy a... Andra az a, az, az Andra nép, tehát na, az, az egy nép Az Andra nép. nép igen. Aha. igen. És uh, az ő kultúrájuk a, az ándrai mm. kultúra. És uh, na, tehát Orissa, Orissa alatt. Mm. És na. ami, ami ugye, Dejhia, Harja van. Igen. És amellett van a a UP, vagyis az utatradása, mindenki csak JUPI-nak nevezett, de és ez nagyon közel kezdődik Delhi-hez, tehát ott a határámára, hogy kimennek a városból, már van egy ilyen országhatár, és akkor onnan igen, már egy igen. másik. De hát, de hát az ugye olyan, mint ezek a határok, mint, mint itt az Uniónak a határját, ez vagy a, pláne inkább, mint az Egyesült a államhatárok, tehát e, ott nincs komoly ellenőrzés, Semmilyen. vagy csak egy, egy pici jele van néha. Semmilyen ellenőrzés. De azért ezek az államok nagyon különböznek egymástól, nyelvben, uh -huh. kultúrában, sajátosság, kultúrái sajátosságaik nagyon uh -huh. különböznek. Tehát az a pudi, ahova majd visszatérünk, ahol keletkezett az a kultúra, amit tanultál, az akkor Andhra államban államban van. Igen. Tehát akkor Bengál van mellette, akkor újnám, Orissa van a másik oldalom, van mellette, Bihar, Orissa. Igen, Igen és Mádjakradés állam középen. középen. Lent pedig Tamilnádu délen. Tehát az a határa Igen. délfelé. A déli határa. Uh -huh. Igen, tehát így ez a három Tehát ez így állnak a, a Jócsának közepén van. Igen. ez egy milyen területezés, ez sivattag vagy milyen, mert ugye nem, Rajasztán az nem, is, az sivatag, egy nagyon gyönyörű, gyönyörű, változatos a táj, néhol sziklás, hegyes, néhol, ott, ugye ott van végig a tengerpart, aztán rengeteg zöld van. Tulajdonképpen egy gyönyörű rész. Uh -huh. Sok dzsungel van arra. Uh -huh. Nagyon szép természetvédelmi körzetek. Tehát ez a zene, szép városok. az a ott keletkezett. Igen, az a körzet, amit így régen, régi uh -huh. időben Sri Kákolam körzetnek neveztek. Aha. Ez egy fontos kultúrközpont Ez, Ezek volt. a nevek akkor, akkoriban, tehát több évezreddel ezelőtt. mindig van másik neve, a Kási, Kula. meg mindegyiknek van, van egy régi igen. szanszkrit neve. Központ, igen. Ugye? Na menjünk tovább. Tehát te akkor végül is hol kötöttél ki? Most már akkor érezzük, hogy miféle rezgések vannak volt. Én jöttem, mentem, vándoroltam sokat, mert én egyrészt kutatom is ezt a területet, tehát irodalmi szempontból is. Egy igen, igen, tehát nagyon sokat, nagyon sok anyagot összegyűjtöttem, meg emberekkel riportokat készítettem, sok minden így, így érdekelt. Uh -huh. Meg maga a tánc, azt, azt is úgy tanulmányoztam, hogy több stílusát is ennek a, ennek a tehát több rétegét is így ennek a pudi uh -huh. művészetnek, meg egyáltalán a drámajátékot magát. Mert ez egy nagyon izgalmas dolog. Mm -hmm. Ez a... A, a, régi, a régi drámajáték forma, ami megmaradt még a táncban, a mai, mai szóló táncformákban is. Azt a kocsipudő őrizte meg talán a legerősebben, ugye? Igen. Igen, hát abban. Ami a legismertebb. Ez a mai a napig a van, nattyom. tehát tulajdonképpen ez van, van. tehát Aha. így ez, ez, a ez a tradíció az, hogy, hogy járják férfiak uh, ugyanezeket a női szerepeket is, és ez a beszédes, énekes, drámaforma, ez a mai napig megvan ott a faluban, ugyanúgy vannak a színéscsoportok, van és ugyanúgy vándorolnak és járnak ezeket a drámásokat. Művészeti ág a faluban. Igen. Tudod, Igen. Ezért azt mondanád, hát, hogy nem tudom én e, Budapeszin, nem tudom, micsoda. De tényleg tudod tényleg de... olyan, vagy, vagy még oly olyan nap, hogy még elzártabb, meg még távolabbi és kicsi-nagyon kicsike, egy kicsi hely semmi olyan nevezetessége. Ez a, a, a, a művészeti ágak közül ez az indiai De ez nem tánc... egy falu, azért ezt mondjuk el, ez sok falu. Igen? Tehát ez egy körzet. Aha. Ezek azért olyan, olyan 30-40 kilométeres okay. távolságra egymástól. Na, ez egy egész akkor... nagy Jobban, körzet. Értem, mert mondtam, hogy egyszer voltam Bengálba, és elmentünk egy bankura növű helyre, és nyilván van egy bankura nevű körzet is, tűnik már egész délte este tízre értünk oda, de már délután öttől minden bankorának hívtak. És akkor kérdezik, még, mégis melyik bankura? Hú, menjenek csak tovább az a másik bankura. Aha. De mindenki azt mondja, hogy ez, ez bankura, ez bankura. Nem <sínt> Kúcsipúdi az egy falu, Igen. de ahol, ahol konkrétan mm. már ez a színész társaság letelepedett, akik földet kaptak Igen. ezért, hogy folytassák a művészeti hagyományukat, de maga ez a régi, régi, régi, több évezredes körzet, ez, ez azért volt uh -huh. az előtt is, és ez azért több falu, több kicsi falu. Uh -huh. És akkor innen, er, ebből a körzetből nagyon sok ö, komoly, fontos szerző, zeneszerző, uh -huh. táncművész, színész származik, akik a telugú kultúrában uh -huh. nagyon komoly nevek, mint uh -huh. a, akár ott Ágarázsa is onnan származik. Uh -huh. Egyébként ma, ha mondjuk egy iskolást veszünk, egy egyszerű iskolást, mondjuk, ahogy mi tanuljuk Petőfi Sándort, ők mondjuk mikor találkoznak Tyága nevével, vagy a hasonló ö, fontos... Most a magyar iskolákban? Nem, gond, a magyar iskolákban vagy? soza találkoznak. <gül> ja. <gül> Szerencsére nem, még... még Petőfi nevj, még csak-csak, tudod, lehet, hogy már sokáig az eset, de de az indiaiakra gondolok. Indiaiak, Erre, ez... de hát azért ők persze találkoznak vele. Tehát ő ön, nekik is megvan Tanítják ez a nekik kánon, az ez a... Persze. Uh -huh. Igen. A... Aztán az, hogy most, manapság már hová fejlődik indiai, uh -huh. is sajnos így ez a modernizációval, meg a, ez a zenében, a, a klasszikus művészetekben is látni, vagy észrevehető ez a... Ez a Hát igen, nem akartam a kedved röntani, A múlt alkalommal hoztam egy zenét. Egy nagyon kellemes zene volt. Tehát már a igen, menj stílus Igen, Egy karnatik énekes nő, tehát Tamilízi énekelt ö, slókákat, kanés mantrát, de eredeti módon. És egy ilyen pop, nyugati pop stílusban egy, egy rockzenekar kísértet, tudod? jó volt, tehát, hogy mondjam, nagyon színvonalasan játszottak, tehát szóselul iszonyú érdekes kombináció volt, hát eddig nyugatiaktól megszoktuk, hogy ők kísérleteznek azzal, és akkor általában, hát énekelni nem tudnak olyan jól, tehát játszanak, de a nyugatiak az indéje éneket, hát sehogy se tudják utána az, az igazság, hogy én még nem nagyon hallottam. De ez indéje nagyon originálisan énekelt, de közben azok a gitárszólók, meg a izéje, hát ez nagyon, igazából nekem Inkább úgy, hogy mondjam, tehát valaminek a furasága miatt tetszik az embernek, de azért nem szeretném fölváltani vele a, azt a kultúrát. De hát, mint ezt tudjuk, nagyon divat most a fúzió. Hát ez nagyon fúziós volt, ez igen. egész világszinten most ez az eladható, és ezt, ezt kell szeretni. De... Ezért vannak szerintem, vannak. még a kisebb számban hmm. is, akik őrzik a klasszikus hagyományokat. Na most akkor te végül is. is, te elmentél ebbe a Kucsipudi nevű faluba is, vagy körzetbe. Oda ott. is mentem, igen, onnan is vannak és kollégák. Ahol tanultál, azok a mesterek, azok ott is éltek, vagy másik helyen? Másik helyen. Másik helyen is, de onnan is. De tehát én én onnan rendszeresen visszajárulatok oda is, és ott, ott tulajdonképpen ezt a csoportos drámaformát lehet tanulmányozni, ami az eredeti tradíció, tehát a, a dráma művészet, amiben, amiben elég sok még a, a telugú nyelvű dialógus és az ének, tehát a beszéd és az ének, amit vácsi kapinajának hívnak, ami egyedül csak a kucsipúdi mm -hmm. művészetben őrződik. és ezen kívül pedig pedig más helyeken is Hát a mesteremű mondjuk Delhiben él azz vanak ráó, aki az egyik legfontosabb képviselője a, a szóló a női szóló formának mm -hmm. a kucsipúdi művészetben, de Csenájban is tanultam közel egy évet. Mm -hmm. Hát azért nem teljesen egy éve, de ott is azt a stílust is. Azzal kezdtem tulajdonképpen a Vénpati Csinnaszatjam akadémiája, a Kucsipúdiárt Akadémi. Az Otka. hogy néz ki? Hát az egy, az egy fontos központ, egy elég népszerű központ, ahol elég uh -huh. sokan végeznek, és a, a Vénpati mesterő. a... Ő is a faluból származik, tehát ő is az egyik fontos brámin művész, mm -hmm. aki, aki őrzője. Ennek csak sok újítást vitt a Kucsipudi művészetbe, főleg a szóló formában. Nagyon szépen csiszolta mm -hmm. a technikát, és, és szóló darabokat koreografált, és aztán elment Csennájba egy idő után, és, és ott nyitott egy iskolát. Hmm. Tehát ez egy ma is működő hmm. központ, egy nagyon népszerű központ, ahol elég sokan tanulnak. Hmm. És mondjuk, mondjuk egy ilyen Balettintézethez képest, milyen egy ilyen indai tánc, tánc, művészeti iskola? Hát azért nem olyan, nem olyan Nincsen rendszeres. Van benne, ilyen tükrös? Van, te, persze, tényleg? van. Én már nem is tudom. van Persze, van Na, tükör Igen. De meg vannak rendszeresen meg órák, rúd az nincs, de vannak ha. rendszeresen órák, meg igen, rendes csoportos foglalkozás. Van ugyanúgy, hogy azt mondják, hogy most mit, mi, én, dő, Abszolút, ez az ilyeneket mondom. végig kell, kell csinálni, így, így. igen, hát igen. Igen, és akkor, hogyha nem csinálod, akkor hozzávágják a pálcát. Tényleg? Komolyan, meg rátűzöltenek. Igen, nagyon komolyan. Tehát, tehát tulajdonképpen a Helyik, tánc, táncnak az elemei, azok hasonlóan ilyen aprólékosan le vannak bontva, mint a nyugati táncolást. Igen, hát vannak, vannak főbb mesterek, akik, akiknek köszönhető ez, hogy ilyen szépen fölépítették a, a, egyfajta rendszert hoztak a, a tánc technikába. Például a Labára is, ugye a, a Rukmini Dévi az egy híres név, aki a kalácsétra iskolát nyitotta, szintén csennájban, mm -hmm. Tehát a Dévi is egy nagyon szép rendszert hozott ebbe a, ebbe a dologba. Hát az hasonló, igen, ez az akadémia, hogy mm -hmm. igazából fölépítette a, az alapokat, az alap lépéseknek a, a sorozatait, aztán a a dzsatikat, ezt nem tudom, hogy ez mond -e valamit az embereknek. Tehát azt hiszem, de azért a. kompozíciókat is, saját koreográfiákat Igen. csinált. A, a, van bennem néha olyan érzés, hogy így erről hallok, hogy vajon ez nem arra a, vagy a af, af, féle munkához hasonlít, amit ezek a művészek csinálnak, mint itt a, a, a, a hogy mondjam, amikor a néptáncot, amit a lábai, meg hasonló öreg táncosok hogy mondjam, egy oktatható és tanítható formára hozták azt a táncot, amit a parasz világban nyilván senki nem iskolába igen, tanult, hanem, de hanem a korától látta, igen. és a véré, és a és megtanulta, igen. igen, és eljárt rendes, rendesen a tántházba a és de hát együtt. ezt Én nem tettem igen. meg, mert először látok ilyet, hogy már 16 éves vagyok, és igen, akkor, akkor, akkor rácsodálkozom, hogy mit kell csinálni. Ez igen. teljesen ilyen, igen azzal együtt, és ez most csak azért, em, erre kíváncsi vagyok, nem tudom, hiszen ennyire lehet -e érezni, ugye nálunk volt egy olyan vonal, amit most azt mondom, hogy állami népi együttes, ami olyan egy kicsit már olyan túlságosan stilizálta ezt a, de, ezt a népi formát. De Tehát stilizálja, stilizálja csiszolja, finomítja, igen. én érzek ilyet benne. Igen. De, ez, de ez, hogy mondjam, nem vesz el a dolognak az eredtiségéből? Szerintem vesz, de van, aki szerint meg ez a jó, tehát végül Igen. is mindenki azt csinálja, amit szeret. Tehát én visszavágyom a faluba Mert mondjuk, a, amennyire vele, hát ez persze csak az én ben, véleményem. Ben, Ettől még értem. Úgy nem mondja, mondja hogy az, az rossz, egy mozgalom az bizonyos mértékig egy ilyen, hát nem mondom egy direkt kritika, de egy kritika is a... Most azt hadd mondjam így, hogy állami nép együttesféle erősen földolgozott és stilizált cimpadi népi táncolásnak, hisz ezt megpróbáltak visszatérni valamihoz, ami persze nyilván nem olyan, de, de hogy ami úgymond eredetibb, a hangulatában eredetibb, tehát nem, nem minden állon. De ez egyébként szerintem ez egy nagyon jó hasonlat, Igen. amit most mondasz, mert én is, ha gondolok arra, hogy például elmegyek és leülök mondjuk a, a, a Csodák Palotájába, és végignézem a, az, a népi együttes, mm -hmm. valamint népi együttesnek a játékát, akkor az nagyon szép és nagyon kiművelt, és gyönyörűen táncolnak, de egészen más a hangulata, meg más a lelke az egésznek, amikor mondjuk elmegyek gyimes középlokra, és akkor ott mm -hmm. látok, embereket, vagy elmegyek Moldvába, és akkor ott, ott táncolok együtt a, a, a többiekkel. Tehát, hogy tényleg pontosan ez, ez a, ez a ez nagyon jó hasonlott mm. Tehát, hogy egész pontosan ezt a kétfajta érzést kell elképzelni, amikor mondjuk lemegyek Kucsipudi faluba, és ott a a Vénkata ott együtt alkotunk valamit, vagy hozunk létre, és mutatjuk meg ott a környező Az olyan, két, mint ha egy Igen, Aha. az olyan, pontosan Aha. olyan. És olyan a hangulata, és Aha. olyan régi, és olyan... olyan, olyan, olyan egész másképpen játszanak azok a zenészek, mint már a, a városi, uh -huh. városi kiművelt zenészek. Hogy még sokkal cirkalmasabban játszik a hegedűjén, hogy nem annyira, nem annyira kicsi szólt, vagy nem annyira kiművelt. Az hát a népi jellege yeah. az egésznek. Ugyanez a játékban, a drámajátékban, az öltözetek, uh -huh. hogy minden még a régi törzi. Uh -huh. Mondjuk ez a. Ez a szomorú. Mely, én, ugye, mi még... De nagyon szép, az is. Tehát, hogyha Aha. elmész is mondjuk megnézed, megnézed mondjuk egy balett koreográfiáját Igen. a Vénpati Csinnának, akkor az is ugyanolyan gyönyörű, meg nagyon szép, meg, meg ugyanaz benne van, csak Aha. mégis érezni ezt a De az is igaz, hogy mondjuk az indiaiakból hiányzik az a dolog, ami például mondjuk a kínaiakban megvan, hogy ott lehet látni, hogy ott olyan nagyon nagy állami vehemenciával folyik ez a dolog. Igen, tehát, igen. Igen, ilyen nagyon állami... Igen, meg támogatják. Nagyon katonás. Nagyon katonás, tudod? Nagyon. De Indiában ez Ott nem. nem igazán. Tehát ők, itt igazából a művészek próbálkoznak, hogy jól értem én ezt. Igen. Igen, talán ez is. Meg lehet, hogy ez talán mentalitás kérdése is, az indiaiak nem ilyenek úgy ők olyan lazábbak ennél talán. Na, akkor még legyen egy pár taktus egy kicsit a karna a, a zenéből, de már sok időnk nincsen, úgyhogy csak egy-két egy, egy, perc, csak hangulatkedvéért, és utána folytatjuk, tudom, még a garimát meg fogjuk beszélni. Sarasa Samadana Bedan De Saturday, Sarasa Samadana Bedan, De Catur, Sarasa Sama, Dana vedem, De Sarasa Sama, Dana ved, De sarasa sama dana vada chatura sarasa sama dana vada chatura sarasa sama dana vada chatura sarasa sama dana vada chatura shanti devam eva re sham dana veradan dashadura shakte devam eva rebrova param Majambava, grace alone. The noose, but Majambava, grace alone. Van még 10 percünk, vagy 8 percünk az édes Indiából, Tóth Gabriella Garimával, és már annyiszor mondtam a Garimát, de hát miért vagy te Garima? Ezt a nevet a mesterem adta nekem, Swapna Sundari Ráú, ami azt jelenti, hogy kitartó, uh -huh. állhatatos. És szerinted ez a név, már bocsánat, most tegyük fél az izét, hogy kritizálni szeretnének. Nekem néha az az érzésem, hogy a nevet vagy azért adja a mesterre valamit szeretne, hogy eléri, vagy mert jellemző rád. jellemző rám. Ezért kaptam végül, amikor okay. már nagyon, nagyon hosszas tanulmányok után hozzákerültem. Egyfajta kitüntetés volt, hogy, hogy én tőle tanulhattam. És aztán majd már később nem egyből azért, de később, mikor már megismertük egymást, és látta, a, látta ezt a szenvedét, amiben nem van, meg ezt, ezt, hogy mennyire szeretem ezt csinálni, egy mm. idő után kaptam ezt a nevet tőle. Egyébként én magam, én annyira, annyira nem, nem szerettem ezt, hogy eredetileg... A nevet? Igen, eredetileg sokan mondták, hogy Gauri má. Gauri az... Az arany. Gauri az fénylő, fénylő, fénylő uh -huh. ragyogó, Karándor és úgy fehér az arcom, és sokan, Júja, sokan arra asszociáltak, hogy fehér az arcom, uh -huh. de nem tudtak hova tenni, mert, hogy, mert hogy úgy nézek ki, mint egy indiai, uh -huh. és ezt így nagyon sokan mondták, igen. hogy ez hogy lehet, hogy valaki ilyen, Ugyan, ilyen mert, hogy talán kás igazából, igen. És akkor... És akkor úgy láttam, hogy Sokkás Mérinak nagyon hasonló arca van különben, Aha. és akkor ez, ez, hogy Gauri, meg, meg Siva, Shiva nak a felesége, <gül> párba téne ki egy neve a Gauri, Gauri Má, ez, ez ah. úgy jobban tetszett, <gül> És akkor ezt úgy, úgy sokan mondták, Aha. és akkor mondta, mondta Akká, hogy, hogy nem, hát ez nagyon szép ez a Gaurimá, meg uh -huh. éppen lehetne ez is, de hogy ez, ez akkor legyen hasonló, de ez, ez én rám jobban illik, és akkor így uh -huh. lett a gaurimá -Bolgarima. Igen, igen. De ebben benne van az is talán, hogy te Amúgy, ha kivettem, te egy eléggé ilyen van Igen, nekem, vagy. Igen, igen. Igen. igen, hát igen, nagyon kedves Tehát nekem, Krisna a, a, a szívemben. az, az ilyen értemben, persze. Azzal jó, igen. sincs az nem semmi. Semmi. Bár, semmi. Mert mondjuk a Garima é. szerintem egy súlyos név is valahol. Súlyos, aha. Mert hogy a, a, az, a, az az egyik tulajdonság, amit itt az előbb uh -huh. beszéltünk is veled, hogy a, a jogában az egy, az egy szidhi, igen. az egy tulajdonság. Nagyon jó a képesség az egyiket... Az egyik a Garima Igen. City, és akkor ehhez felnőni... Csak hogy tudják, hogy Én milyen messzikus mi képességek például olyan képesség, hogy például vizenjárás, vagy egyszerre több helyen levés, meg könnyűvé lenni, mint a pehelyt, ilyen képességre ö, ö, hogy mondjam, juthatnak a jóik, bár most már csak a hallgatóknak mondom, ez egyáltalán a jogának a végcélja, hanem ez egy mellékterméke, amit a jogi, ha igen, a igen. gondosan egy akkori jogát, akkor igyekszik elkerülni, igen, hogy igen. Ennek nem a, szabad visszaélni ezekkel, ne igen. Ne vele igen. vissza, pontosan. Igen. Na, no, tehát azért ez, ez egy olyan képesség, ami nem célom, hogy ehhez felnőjek. Na most, most tulajdonképpen, amire még gondoltam, pár perc, hú, tényleg már nagyon rövid az idő, mert akképpen még az elején tartunk a Történetednek, de hát remélem, majd folytatjuk egyszer. Hogy te gondoltál arra, hogy előadó művészként úgy mond hasznos azt a tanulmányt? Mert valahogy úgy vettem ki a, a, az indulásból, hogy te egyszerűen a vonzalomból mentél tanulni Nyilván Először benne igen, van hiszen már előtte persze. előadtál dolgokat, tehát kellett el tudom képzelni, hogy ez természetes. De hát ez, szóval egyik, a, egyik is, másik is, tehát a kettő így teljesen összefügg. Tehát uh -huh. valójában ez az életem. Igen, tehát akkor igen. persze ez automatikusan jött, hogy akkor ez a hivatásom uh -huh. is. Na arra nem számítottál, hogy ezt hogy kéne csinálni, mert számították meg, nem? Hogy Magyarországon hogy kell csinálni. Jaját, igen, <gül> hát ezt, ezt ők honnan tudnák, onnan Indiából, hogy, hogy itt mi van, vagy ezt itthon, ezt hogyan hogyan kellene csinálni, igen? <gül> ezt még senki nem tudja, ezt, ezt, senki, ezt senki nem tudja. Igen. Jó, ez azért én előadok, meg tanítok, uh -huh. és akkor uh -huh. csinálom azt, amit... E, tehát lehet egyébként táncot tanulni? Lehet nálam, igen? igen. Na, oké. Okay. Majd van honlapod is? Azt nagyon sokan dorgán már igen. érte, hogy... hogy Éppen miért, miért, éppen nekem, miért nincsen? Hát valami kicsik. Kucsiködi lehetne. tánc egyetlen képviselője Igen. is, hogy miért nincsen? Jó, majd most már összeszedem magam, és akkor készítünk mm -hmm. egyet. Hát én nem merek most már, föl kérdést föltenem, az időnk annyira rövid. Te most már ide itthon vagy. Igen. Hát most Készülsz? már pár még el, Most majdnem elmentem. Igen? Már egy, egy diplomakurzusra fölvettek a Telugu Egyetemre, Hyderabad-ba, uh -huh. de, de nem... Hát uh, itthoni dolgok közbeszóltak, ami miatt mégis úgy láttam jobbnak, hogyha most... Ott mit tanulnál, vagy tanulhattál volna? Ott, uh, ott diplomakurzust lehetett volna, vagy lehetne végigcsinálni, még a kulcsipúdi. Egyfajta post-graduation. Ez ilyen, kvázi PhD-szerűség Igen, PhD igen és akkor utána Aha. a phd Igen. Aha. És akkor azt, azt egyébként is meg, meg fogom tudni, tehát azt, uh -huh. azt tervezem, hogy, hogy a PhD-t azt, azt így ebből a témából. Ez így a művészeti PhD. Igen, a kutatási, Aha. a művészettel, Aha. ezzel a művészettel kapcsolatos kutatásokból. A, Aha könyvet, meg a psd t megcsinálni, mm -hmm. igen, azt tervezem. Szóval te tele vagy. A jövőben. Tele vagy információkkal ideje kiadnod. Igen, igen, Ez <gül> nagyon, igen, igen. Akkor azt úgy fogjuk mit csinálni, hogy én elsegítsem a dolgot, hogy egyszer-egyszer meg foglak hívni, és amikor el tudsz jönni, akkor gyere el, és akkor tárdelénk jó, jó, ezeknek a kutatásoknak egy-egy oldalát, hogy egy picit belepillanthassunk, mert tulajdonképpen, hogy ugye ha jellemezni akarjuk, azért én szeretnék egy ilyen gyimesi kirándulást tenni indiamódra, tehát, hogy felfedezzük indiának ezt a nagyon is rejtett arcát, ami előrünk nyugati emberek előtt általában Jó, rejten A CD-kről nem lehet megtudni, holnapokban nem közlik ott se, úgyhogy kutatni kell utána.